La Biblioteca Can Baratau de Tiana està fent l'enquesta de satisfacció dels usuaris d'aquest 2011 i que dona l'opció de fer-ho telemàticament a través del bloc de l'equipament i també a l'hora de fer un préstec. L'objectiu és conèixer quina és l'opinió que tenen els usuaris reals de la biblioteca i dels serveis que en reben. També és l'objectiu de l'estudi obtenir dades del perfil d'aquests usuaris i dades sobre diferents aspectes relacionats amb l'ús dels serveis. Precisament es tria aquesta època per tal de poder fer balanç de quina està la feina feta durant els últims 12 mesos. Així ho ha explicat la directora del servei, Marta Kerr. Per segon any, la biblioteca ha demanat als seus usuaris l'opinió sobre la biblioteca, bàsicament per detectar els punts forts i els punts febles que tenim, és a dir, per saber on testem fallant i per tant on podem millorar, i per saber on està la gent contenta i, i potenciar-ho. Per contestar aquesta enquesta ja hem fet diferents vies. Una és amb el paper que us donem quan, quan veniu a la biblioteca a fer un préstec, però l'altra també és a, a través del nostre blog o del nostre Facebook, eh, que es pot respondre a l'enquesta online. L'enquesta es divideix en dos apartats principals, un de valoració dels serveis generals amb qüestions com horaris o atenció al públic i un altre de valoració dels serveis específics de les unitats com el catàleg o el préstec. Segons afirmat la directora de l'equipament, l'objectiu no és només conèixer l'opinió dels usuaris, sinó també fer servir totes les opinions per anar millorant de manera progressiva aquest servei. Vam començar a repartir les enquestes al principi de mes, el dia 1 de desembre, i estarem fins a finals de mes que quan recollirem les respostes, les analitzarem i en funció d'això el que volem és doncs això, veure els punts febles que tenim i com els podem millorar al llarg del, del 2012. La part positiva d'aquest tipus d'enquestes és que la biblioteca local es pot implicar en el disseny, desenvolupament i avaluació dels mecanismes per conèixer la satisfacció dels usuaris i aquest és un procés que es considera molt positiu. Els resultats es publicaran al gener del 2012. Radio Tiana: Serveis